Втората лекция Исляма. Казва, Бес Аллах, твоето бесили и нищета са безпределни. Бес Аллах ще имаш безум, безчислени противници и безчислени нужди. Без Алах ще има събития, които ще те съкрушат. Словото е благословенно съкровище. Думите на неверниците нямат същност в себе си. Словото е голяма чест. То е подпис на човека. Словото е документ. Когато е изгубено правилното говорене, тогава е изгубено и мълчанието. Говоренето на сегашния човек е потъване. Ако едно животно се отглежда в името на Аллах, то дава съвсем чист продукт, нежен, бял, подобен на жива вда. Ако в името на Аллах влезеш в пустинята, в джунглата, те вече ти стават приятели. Който каже в името на Аллах, вече Аллах ръководи нещата а не природните закони на безбожния натуралист, който приписва всичко на тези природни закони. Всички външни благодетели са само слуги на вътрешния благодетел. Труди се единствено в името на Аллах и това е всичко. Търси чистата духовност, и не търси доказателства. Ако ти нямаш внимание в своите постъпки, ти правиш безмислена цялата вселена. Провалят се тези, които се покваряват. Ние вярваме въпреки всичко, че Аллах ръководи всичко и всички събития. Той увеличава Изтеснява препитанието на човека, защото има тайни цели. Ако Алах е пожелал да ви заблуди, никой не може да ви пробуди. Злото не се отнася към Аллах поради Неговото съвършенство. Злото произлиза не от Неговото съвършенство, а от Неговата милост и от Неговата мъдрост. Чистотата освобождава човека от външните неща. Аллах всякога е бил безкрайно същество. Правилните думи, това е служене на Аллах. Една дума може да отнеме благополучие. И учителя казва, една изпусната дума може да отнеме развитие от 20 хиляди години. Една изпусната дума. Смесването на философията с мъдростта е неразбиране на нещата. Лъжата е неверие, а горделивостта вроди в самота. Има хора с кръсноречие и чудни слова, но пътят към истината за тях е затворен. Аллах никога не напътва неверниците в правия път. Никой не може да обиди да мъдрец, никой не може да обиди мадрец, защото никой не може да обиди светлината и смирението. Не посещавай често местата, където те обичат. Може да загубиш любовта. Тоест, има и мярка дори и за такива места. Овладяването на страста е най-голямото надмощие. Яростта на човек, който никога не се ядосва, е много различна. Той има право да се ядосва. Само чрез Бог. Мадреца има това право на тази строгост. Защото чрез това може да пробуди определен човек. И той може да го различава. Хора, които смятат лъжата и измамата за разумност, те са болни от неизличима болест. Сатана е същество с отнета милост. Човек може да узнае тайни по-дълбоки от ангелите, защото минава през трудности, които ангелите не познават. Пази се от дявола, който е скрит в съзнанието ти. Неверниците са едно с дявола. Който критикува съдбата, тя го сразява. Вредната беда е само онази, която поразява вярата. Исляма казва: О, Алах, не мога без теб.